Så! a till we all do. Do like we till ännu ett avsnitt av MacAttack SuperC's podcast med mig MacAttack och dig SuperC. Ja. Yeah. Vi säger vart vi finns. Vi finns på Hemsidan MacAttackSuperC.wordpress.com Och på Twitter MacAndSuperC mm. mm Hur var alla hjärtans dag Macan Ja den var som, eh, som vanligt Som vanligt? Ja visst en massa pappersnäsdukar och, och en tub med handkräm Grät du menar du? Ja jag med det jag med <laughs> <laughs> <laughs> Vad tragiskt Ja, ja. Men, eh, det är som det är. Ja. <laughs> Livet går ju sin gilla igång <laughs> Ja, verkligen ja. Vi ska också säga att förra avsnittet var det mest nedladdade Och det är jävligt roligt tycker jag Ja, vi växer Ja, ja. ja det var kul ja. ja Hoppas att folk tycker om det Ja, ja. precis eh, och, oss... hur, var, hur var din eh, Valentin? Jo då, vi var på biogreje Ja, en en ikväll. Ja, eh, vi såg den här en gång i Pucket, heter den så. Ja, oh, hur var den? Ja, den var trevlig. Oh. Eh, jag skulle inte vilja säga för att vara svensk, för det är sämsta betyg man kan säga. Jag fattar inte det här med för att vara svensk, för att var ABBA så bra, <laughs> bra för att vara svenskt. Eller Peter Forsberg så bra för att vara svenskt. Jag fattar inte den... Ja, men det, jag tror det är just i, i filmvärlden så är, ju, är det ju oftast eh, lite lägre budget och sånt liknande. Det är väl mer så de menar va? Jo men jämför du med amerikansk film eller vad som helst så det finns ju mycket mycket skit där med. Du ja, skulle aldrig säga att den är bra för att vara amerikansk eller den var dålig för att vara amerikansk. Kanske man ska säga istället. Så varför säger man alltid för att vara svensk? Ja, jag, äh, det, det, det är löjligt. Jag, jag fattar inte. Jag tycker det är konstigt. Ja men jag brukar ofta säga det mer om actionfilmer och sånt liknande. Den är bra för att vara svensk. Ja för att då vet man att de har ju inte i den samma budget. Nej, men filmen i sig kan ju vara lika bra. Ja absolut. absolut. Det säger jag ingenting om. Men de har ju inte... Det så... I, en, eh... I en amerikansk film så smäller det riktig dynamit och här så... så slänger vi väg Kina-puffar. på <laughs> film... Filmar väldigt nära bara. <laughs> det är väl inte det som gör filmen bra. Om det smäller högt. Jo. Dynamitarro smällde högt, de är ju bra. Ja, det är ju precis ja. eh, Vi ska väl säga också att vi knopade ihop en... Eh, vi, eller, vad ska man säga? Vi gick på det svåraste man kan göra. Att utse eh, världens bästa hårdrocksriff. Ja. Och då gick vi från... Eh, vad ska man säga? Rocken. Det var ingen trash som Metallic eller Metal eller något sånt där. Utan det var bara rock kan man helt i Ja, så vi gjorde en topp 6-lista där. Ja. Ska vi... Ska vi gå igenom den listan för lyssnarna, kanske? Ja, vi kör den direkt. Ja. ja. det är klart vi gör. Ska du på listan? Ja, ska vi köra med nedräkning då, eller? Ja, vi börjar från 6, va? Ja. Ja. Ja, men då kör vi då. Gör det. Nummer 6. Va? Du får ju säga, det är som trailerrösten som du gjorde i avsnitt 10. Jaha, okej. Okay. Du menar lite mer så här. Ja. Inte nummer 6. Så när jag la <laughs> barnkalasvisa. Säg trailerrösten. okej, oh, okej. Okay, okay. Number 6. Europe, Prisoners in Paradise. Bra. Uh, ta nästa direkt. Jaha. Number 5. Boston. Peace of mind. För fan vilket bra riff. Ja den är inte dålig nej, nej. Gå på nästa. Number 4. Iron Maiden. The loneliness of the long-distance runner. Fantastisk också. Vi... Ja, det är inget annat att säga om den. Nej. Vi ska se, så Men, att kan vi, vi verkligen eh, köra på så fort? Ska vi inte prata lite om då? Det kan vi ta efteråt, eller? Ja, det kan vi ta efteråt då. Number three. Guns N' Roses Is Strange Jag får huvud av det riffet <laughs> Men nu, nu har vi något riktigt bra ja, ta nästa Number 2 Harold Kalkermeyer Top Gun theme Oj, oj, oj. Ja. Man, vad ska man säga om det egentligen? Ja. Det går inte att säga annat än att det är, det är världsklass. Du tycker väl att det är det bästa? Man kan väl säga att jag, ja, det, det är särklass det bästa som någonsin gjorts till en film i alla fall. Ja. Det kan eh, man väl inte säga. Sen, vi hade ju inte... Du gav ju lite med dig om min första. Ja. Jag hoppas att nu ni som lyssnar tänker fan den hade jag haft eller den hade jag haft. Jag hoppas att vi har samma. Ja, skicka gärna in er egen lilla lista på, på vår hemsida Hur kul hade det, det varit? Det hade varit fantastiskt roligt att se vad folk har för konstiga idéer Ja, ja. vilka dåliga lister de har Ja, precis, för ja. vi har de bästa Precis, ska vi ta ettan också då? Ja, på en, på en triumferande första plats Number one As Crazy Fan vad bra. Ja. Det är överlägset faktiskt. Ja, det, det kan man inte säga annan. Man har ju spelat så många gånger på... På... Guitar Hero. Guitar Hero, ja. Vilken känsla. Ja, och man är kungpar i gång. Ska vi gå till paus där och så tar vi resten sen. Ja, men. bra. Hej då. The alligator, alligator, alligator, alligator. Yeah, we can do it all night long. Do the alligator. You'll survive if you are strong. Do the gator. Så där, ja. Då var vi tillbaka igen. Eh, jag hoppas att ni tycker om listan. Eh väldigt svårt att göra en sån lista. Jag antar att de flesta eller alla kommer att säga, "Fan, kan de missat den? Varför hade de inte med den?" Och så är det väl lite när man gör en sån här lista. Man glömmer ja. väldigt, väldigt mycket. Det finns ju en del låtar att välja man. Ja, men jag är jäkligt nöjd över den här listan. Ja. Jag tycker vi fick med det, det viktigaste. Kul att vi fick med Europe. Ja. Och, och bra för och att vara svenska. Svensk. Ja, det är riktigt bra för att vara svenska. Fan vad löjligt sagt. Ja, det är som en Kina-puff. Sen tänkte jag på en grej du sa om Osiozpan oss där Crazy Train den, på första platsen. Eh, att det är som godkänsla när man spelar den på Guitar Hero. Ja, Men varje gång jag har spelat Guitar Hero med dig så står du bara på basen så du kan ju aldrig ha spelat det riffet. Jag har spelat det själv <laughs> på easy på <laughs> snack. Nej, det är sant. Spela ju bara bas. Ja, det är, ja, när vi två spelar jag så spelar jag ju bara bas. För okay. jag är ju bäst på basen. Ja, verkligen. Och basen är svår på den. Ja, det är Dum-dum. Dum-dum. Är... dum, dum. dum, dum. dum, dum, dum. Mm. Ja, det är svårt. Gitarren ja. är desto enklare. Ja, den är ju ganska lätt faktiskt. Det är därför jag låter dig hållas med den. Ja, tack. Tack så du mm. uh, Resten av listan. Peace of mind, där med Boston var vi väldigt överens om att den skulle vara med. Ja. ja. Den, den är ju helt underbar, ja. hela den låten Det tror jag alla andra höll med om också faktiskt Ja, och ni som inte har hört den Lyssna på hela låten Alla har hört den Det vet vi inte, Christian Vi måste ta, ta till oss att det finns unga människor där ute Som inte har förstått vad det är för låtar vi spelar Sant De som tror att gruppen Youtube Fick sitt namn utav Youtube, menar du? Ja, eller de som tror att uh, Alla låtar kommer egentligen från Glee <laughs> Ännu värre. Ja. Vad. Aron med den Little of the Long Distance Runner. Ja. Det var ju den första låten jag tror jag hörde av mig. Den i alla fall som satte sig hos mig. Uh, och så kom jag ihåg att jag spelade den för dig för ett länge sedan. Det var inte många år sedan. Nej. Och du blir fräls direkt. Ja, men det är ju det säklas bästa intro tror jag någonsin. Ja. Herregud! Det, det låter verkligen som att man springer också. Ja, och, och att man är väldigt ensam. Väldigt ensam. Ja, på sin löpväg. Ja. Så äh, den men... väldigt poetiskt. Ja, men de är ju poeter i Mayden. Ja jo, jo, visst, men alltså, det är ju lite skillnad på Run to the Hills. Den är ju inte så där himla poetisk, den, den eh, titeln. Nej, den kom ju några år innan, det de har alltså... lite mognat då. Nej, äh, men ensamheten hos en, en långdistanslöpare ju vad fint. Vackert. Ja det är vackert. Eh, sen hade vi Estranged. Med Guns N' Roses. Ja. Ja eh, oh, det behövs inte säga så mycket. Gamla Slash. Det, det Guns N' Roses. De var ju självklara på listan. Ja. Frågan var, var med vad. Ja vi hade väl lite att vi snackade om Sweet Child Mine också. Det är rätt bra riftig också. Ja. Jag hörde när de spelade in Sweet Child O' Mine. Var, att var du där? Ja. Jag satt bredvid. Oh, fan. Att eh, Slash... Eller om det var uh, i Stradley, jag kommer inte ihåg vem av när det var som bara stod och jammade i studion. Uh, och Axel Rose, och de spelade in då. Uh, de skulle ta med i någon låt eller så där, utan de bara stod och lekte. Sen så kom Axel Rose ett par timmar senare till studion och uh, ville lyssna på när de stod och jammade på skiten. Uh, så de hade spelat in ungefär och hörde detta och därav kom. Riffet till Sweet Shallow Ja det är, ju, det är ju fantastiskt Det kan du berätta för dina barnbarn sen Ja men mina, jag kommer ju tvinga mina barnbarn att lyssna på den här podcasten Så de kommer ju förstå det ändå Ja ja det är klart Sen så hade inte jag så mycket tala om Top Gun låten Den skulle bara vara med Den skulle bara vara med Det är ju det bästa någonsin <laughs> från en film i alla fall Jo det är jag faktiskt beredd hålla med Ja, det, det är du. Men du sa innan här uh, att det var Slash som spelade dig. Det. det vet inte jag mm. om jag tror på. Nej, han har gjort den också, menar jag. Ja, mm. men det är inte han som spelade där. Nej, det är ju han, St Steve, vad heter han? Stevie Stevens. Stevie Stevens, är. ja. Och ja. det är, tror jag är David Bowies gitarrist Ja, det är mycket möjligt. Jag tror det, i alla fall. Jag vet inte vad jag har fått fram. Men det kan vi ju tro. Det ligger någonstans i bakhuvudet. Är det någon som har något uh, att säga om honom så får de skriva det på vår hemsida. Så att vi är helt fel ute. Ja precis, för jag tror att han gick till något annat och hjälpte någon annan sen. Jag vet inte, jag har hört detta någonstans. Jag orkar inte kolla upp det heller utan... Ja, ja, ja. Men jag vet att han gick någon annanstans sen. Steve Stevens. Ja men då är det ju säkert någon där ute som vet detta ja. och kan skriva detta och så drar vi kanske en vinnare i nästa avsnitt mm. Vi har väl någonting att låta ut här från studion Ja, ja, ja, ja visst, ja. tittar jag runt med här nu så har vi en kaka eller någonting sånt som kan ha Det blir trevligt ja. <laughs> eh, Sen den givna ettan, Crazy Train med Ossi Osborn Ja, den gamla fladdermus Ja, yeah. har du hört den historien om det förresten? Ja, jag har hört det, men berätta gärna för du lyssnare. Ja, det var inte meningen att han skulle bita i en riktig fladdermus, utan det var ju att eh, eh, hans fans kastade alltid upp eh, gummifladermus. Men inte just den här gången, utan då var det någon flan som hade med sig en riktig fladdermus Bara det är ju faktiskt riktigt sjukt Hur i helvete har han fått tag i den Man måste vara livrädd ja. Och sen hålla den under hela konsert Eller hela, jag vet inte när den kastades upp Men uh, ja, Han kastade i alla fall upp en riktig fladdermus som... tror, tror du det kan ha varit så att han hade den i fickan Och så kom han på det till slut Jävlar, jag ju den här med mig bara upp den. <laughs> ja, jag vet faktiskt inte Och då tog i den i alla fall Den måste ju ha varit nesövd eller någonting För annars hade den fladdrat iväg inte jag. Den var väl död Eller? Ja, kanske Tror du att det var Ossie som dödade den? Uh, nej, det kan ju inte ha varit klart att den var död <laughs> ja. Men i alla fall eh, Ossie hade ju jävla problem efter det Han fick ju ta massa sprutor Och var jättesjuk och allting efteråt Ja, ja, ja, rå fladdermus är aldrig bra Nej, du är bättre med grillad Ja, ja men den fladdermus gör sig bäst flamberad Ja, precis mm. eh, Men sen så var det i alla fall hans PR-gubbe Som sa att eh, Det här fallet aldrig komma ut att det inte vara med mening Utan Självklart ska du säga att Du är eh, ja, Prince of darkness Och äter fladdermus Så att det blev så stort Och där ja då blev du roman skrivit i att han heter fladdermus men var det då ungefär när det var ett vad hette det programmet i i Svt är de då då då då då då då då då Med Wasp. Ja, Wasp. då då då då då Ja, fantastiskt. <laughs> eh, där hade ni i alla fall vår lista. Och som vi sa innan, skicka gärna in er egen lista. Och eh, vi kommer väl överens om det att den som har bäst lista, som vi tycker är bäst lista, gör vi ett eget avsnitt. Till, och spelar in i eh, så som vi gjorde nu. Ja, precis. Det. Fast det kommer ju kanske inte att ske nästa gång. men eh, äh, du, Ja, när vi, när vi har hittat den bästa listan. Sen att vi kommer få världens eh, miljardböter på oss för att vi gjorde det här. Men... Ja, och, men grejen är ju här, Vi kommer ju få miljardböter för dem som inte var med. Tror jag. Jag tror att de andra är ju väldigt nöjda att de fick komma med på vår lista. Så måste det vara. Ja. ja. Vi får ju stämningar. Kommer vi få från typ Van Halen och de här gubbarna. <laughs> vad fan är våra låtar? Det ska ju sägas att Van Halen faktiskt kom sjua. Den, ja. den petades ju ut i slutet utav Prisoners in Paradise. Ja. ja. Vi var tvungna att välja den. In Talk bad Love med Van Halen. Skulle ju faktiskt varit med. Ja, ja, ja, ja. Eh... Uh, vi säger väl tack och hej nu och så återkommer vi i del 2 utav snitt 13, tre Ja, ja visst. Ja, absolut. Och så hej. Tack. There's a dance we all can do. Do the Gator. Doing it is good for you. Do the Gator. Like we did in 65.